Цієї новорічної ночі вона відчула свою жіночу силу. Переконалася, який сильний наркотик, лестощі і компліменти. Скупалася в морі чоловічої уваги, але вийшла з того моря, не отруєна його п'янкою водою. Теплі струми ні стікали по її тілу. Молоде принадне воно вабило чоловіків, Неначе бджіл медом своєю пружністю, Софія ані миті не сумнівалася, що їх ваблять саме ці округлі матір'ю природою для спокуси створені форми. Загорнулася у м'який рушник, витерла обличчя, та за хвилину воно знову стало мокрим. Згадала, як у київському готелі Арсен виносив її зване на руках і витирав ручки, ніжки, горошок, квасолька. Не думати, не згадувати. Радіоприймач за стіною заграв гімн. Шоста. Соня, сонечка. Поклала голову на подушку і умить заснула. Здавалося, не спала й хвилини, як над головою задзеленчав телефон. Перша думка майнула «Уб – уб'ю. Та в трубці пролунав бадьорий голос Бориса Аркадійовича. Доброго ранку, найчарівнішій жінці Ленінграда і околиць. Після такого вітання убивати злочинця не годилося, і Софія оголосила йому амністію. «Доброго ранку, Борисе Аркадійовичу!» «Білий день на дворі, сонечко. Перша година. Не може бути. Ще й як може. Вмивайте швиденько рум'яне личенько, вдягайтеся і виходьте». Ми вас чекаємо в холі готелю. Тільки по солдатському. Ви ще сірника підпаліть. Старшиною в армії служили, показала еродицію Софія. За 45 секунд підйом не вийде. Я сплю. На тому кінці трубки пролунав такий гоморичний регіт, що Софія зовсім таки прокинулася. Ви не перевершені, Софія Андріївно. Розжалували мене старшини. Ще два слова розжалую врятові. Тільки не це богине. Дозвольте, хоч є фрейтером. Добре, милою. Служіть. Тільки почекайте хвилин двадцятії фрейте. Слухаюсь, мій генерале. Заспаний генерал помив холодною водою генеральське личенько. Ще не зовсім прокинувшись, Софія привела до ладу рештки вчорашньої зачистки, одяглася. Ой, як не любила вона, коли її отак висмикували з ліжка. Ну хоч би півгодинки дали повалятися, жорстокі люди. Цей ранковий сон не так дає відпочинок, як стумлює. Після чергувань вона радше бігла на роботу, ніж лягала спати. У звичній праці день минав швидко, і безсонна ніч якось забувалася. А як спати, то вже спати, без обмежень. З такими думками, вся іще там, біля подушки, Софія вийшла з номера. Її зустріли Череватько, Борис Аркадійович і ще один пан, видно з місцевих, з ленінградських. Череватько роздувався від щастя, наче кулька, яку паць хотів подарувати Вінні Пухові. Софії так і кортіло запропонувати йому з'їсти лимон. Борис Аркадійович ухопив її під руку. Софія Андріївно, рушаймо.